Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Hallió. Sziasztok! És jó, mit jó Hát ez, a, ez a... Igen, igen, mert most ilyen 35. szinten vagyok, és szerintem még hete kérdés, hogy a 50-est elérjem. Ú, ebben is 50 a félisteni? Igen, igen. Aztán majd kiadnak egy kiegészítőt, és elmegy hetvenig, meg a többi. Mindig ez ezt régi, a Régebbi játék. Nem, nem. Volt régen a Knights of the Old Republic. Az a Kotor. Ilyen. Igen, igen. És most van ez az Old Republic. Aha. Ugyanúgy a Star Wars környezetben van, csak ilyen MMO. Szemben. Aha. Tehát így régi Kotor játékmenet, meg a World of Warcraft így összegyúrva. Aha. És nagyon addiktív a mellékeltábra is mutatja. Igen, igen, tehát fölkeltem reggel, hogy játszhassam annyira durva. Én hírt Húr. írni keltem fel, nem is mesélek róla inkább. Mikor keltél? Hírt írni, azt hiszem, hogy hét húszkor vagy alag Ja, így. hírt írni. Aha, húszkor. Én tízkor keltem, de mintha hat óra lett volna. Pármint, hogy annyira nyúzatnak érzem magam. <gül> De azóta hogy összeraktam nagyon gyorsan, és utána volt egy csomó időm semmit tenni. Zseniens érzés. Aha. Ma már iszonyatos mennyiségű semmit és vagyok túl. Uh, ez, csak az, az a garfield állapot. Csak nem tudod, mikor hagyod abban, vagy mikor végeztél. Igen. Há, nekem még az a tervem, hogy legyen meg a 36-os szint már, és futni is akarok. És ha ez a kettő ki van pipálva, akkor produktív nap volt. Ezek szerint mész az ünnepségre? Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Most kell ha, a vicc szignált. Jaj. Hú, rossz volt. A, Igen. Arra, arra gondoltam, hogy így a podcast elején, akkor a podcast lépcsőjön a nevzeti a Gabi. A podcast lépcsőjön, persze. Jaj, az összegyűjött népekkel. Azt Aha. keresem között, hogy nem lehetem monitorra kapcsolni ezt rohadt skype-ot, mert nem hallom magamat. Hát de. a Skype-ot sehol semmire nem lehet kapcsolni, ez tudja, hogy te mit, mit akarsz. Hát de bassza meg, eddig én sem vettem, hogy ezt nem tudja, mert hogy a hangkártya ezt elvégzi helyette. Aha. De most meg otthon vagyok, ez egészen más, ugye? Aha. Egy picit fémes a hangod, de nem rossz konkrétan. Alaplapi hangkártya. Aha. Mindent Hú. elmondtam. Én jaj. meg remélem, most én leszek a kerék kötője a... Podcast kerekének Lekopog nem csak akkor az visszhangzik. Aha, mert most a jó gépén ülök és, és itt elvileg már egy szóval Mi az, amit használsz a felvételre? Ha ha. a gyerek, igazságos. És Elég kemény lesz ez a mai nap már érzem. Szerintem akkor így, így gyorsan is van. Kattintok kettőt, és telepítsen extrákat az anyád picsálja. Mi, Mi az, hogy telepítsen extrakat, ab direkt, ab most. van figyelj, amíg szitkozódsz, akkor én elmondom, hogy azt választott, hogy béke szabadság és egyetértés adás legyen a 35-ös epizód címe. Vajon miért? Szerintem nem. Az, azon gondolkodtam egyébként, hogy teljes 12 pontot illene felolvasni. Így gyöktően az elején, hiszen csak egy irodalmi, még hogyha nagyon rövid mondatokból is áll, emiatt valószínűleg kigújózták volna. Uh. Ügyen, hogy a Nemzeti őrség, azért, ez, ez nem is egy mondat. Na no, mindegy. Uh, és aztán kerestem olyan pozitívat az első elejéről inkább. Uh -huh. Én most egy gyönyörűséges Facebook ö, fotót láttam a Facebookon, és meg is osz, le is osztottam a saját oldalamra, mert hogy bearanyozta az ünnepet, egy ilyen sok van rajta, és az van alul, al al hogy szabadságszerelem, E2D4. De rossz, Istenkém. Igen. Ez már, ez már veződik? Igen, igen, ez már éles. Ah. Igen, ja, ja. Viszont akkor, akkor vágjunk is itt bele a kontentbe. Igen, Többen... mielőtt tüntetők szakítanak fel minket. Igen, de kicsit így kapcsolódik, mert a Duna TV az pont, pont ilyen népi nemzeti jellegű, nem? És akkor va van ez az Egykönyv című sorozat, amiről már megemlékeztünk. <gül> Igen, most viszont odáig haladtunk, hogy eddig ajánlottunk nektek, kedves hallgatók, most... Dogfooding jelenséget mindegy kihasznál, magunk is megnéztük, hogy mit ajánlottunk. Aha. Én megkiszéreltem megnézni, és így ne meken nem, nem volt hajlandó lejátszódni a videó, mert valami Windows, Lát, az az média, Windows média. Igen, igen, igen, igen. flip Sztén. for hogyha felrakod, nem az még van. Egyáltalán akkor ez a megoldás. Te mondjátok de... nekem. Akkor ugye Jó, egyébként nem maradt el semmiről. Ezt így lőjük el rögtön az a poént. Szerintem ugyanis ez a műsor, ez szar. Ez valaki neki kellett ezt mondania. Ö, olyan, mintha egy rádió műsor lenne. Ott ül ez a szegény, hogy hívják a Kortás költőt. Lack János. Igen, ott ül ez a remek János. Beszélget egy irodalmáról, egy rendkívül semmilyen uh, díszletben, ahol hátul van egy könyvespolc, egy darab könyv található. És amikor éppen nem a Jánosnak a fejét nézzük, én beszélőfejként, vagy a kortás költőnek a fejét nézők beszélő fejként, akkor a kamera annak a kamerája előtt valaki egy ilyen konyha mérlegen pörgeti a, a kötetet és ez a vizuális hatás rohadt unalmas. Tehát nem hittem, hogy négy percet meg lehet ulni, de meg lehet ulni négy percet. Wow. Igen, és nagyon problémás számomra inkább az, hogy, hogy iszonyú kevés a content. Tehát az, ami, ami érdekes számomra, az a legrövidebb. Ez, ez fél perc az intro, tehát amíg bejön a, a főcím, ami szintén az, azt hogy Expedit könyvesport, mert egy időben hajtottam én is rázikában. Klasszikus Ike a könyvesport, az, ami ilyen népszakletes. És... <höhem> igen, igen. És, tehát azon, azon megy végig, fél félperces izé főcím, mindenféle könyv animációk, ami ez nagyon hosszú egy háromperces műsorhoz képest, vagy egy négy perceset. Én egyébként nagyon kedvelem Jánost, meg ismerem is, de ez nem jelenti azt, hogy nem beszéletnétek róla, hiszen ma van a sajtószabadság ünnepe is, de... De nagyon de, de de... átkötés. Aha. Ez, ez ilyen tud, hogy mennyire szíthatjátok őt, de... Uh... Szerintem tehát kérdések is érdekesek lehetnének, meg a könyvek se volt nekem igazából gondolom, amiben belenéztem, az az okay volt, volt ez a k Gábor story, de én is azt gondolom, hogy ez rövid és teljesen felesleges műsorként funkcionálnia, tehát it műsorként. A Te professzionális műsorban... média egy kicsit összefoglalnám az eddig elhangzottakat. Ha ez a műsor nem lenne szar, akkor jó lenne. <laughs> Több, több, több lehetne benne, de az viszont, az meg tény, hogy az, egy naponta egy könyvet így beajánlanak, ez egy jó projekt szerintem. Tehát, hogy, Igen, hogy... csak. És az nyilvánvalóan együtt magával hozza azt, hogy annak rövidnek kell lennie, és minimál dizájnnal, de nem ennyi, nem Nézzük így. A, a három adás után elkezdem nem nézni a sorozatot, mert, mert olyan szinten izgalmas, mint a Spektrumos műsor észak-norvégia bőriparáról. Akkor, én akkor nem ért el a célt. Te még sose ragadtál a tévé elé egy spektrumos műsorra, amikor, mit, én, sose gondoltad volna, hogy ezt meg akarod nézni, és, és egyszer csak hajnali kettőkor azt teszed észre, hogy már a reklámok is érdekesek. Na még nagyjából kiteszik a spektrumos műsor. Megbordogult tínédzser koromban, gyakran néztem természetesen. Nem volt az olyan régen. De? <laughs> Jó van, oké, minden mémünket vonultassuk fel ma. <laughs> akkor majd még Balázsnak adom az azonos kártyáról és az Amazoros amerikai címről. Visszatérő konceptelem. Igen, a Duna TV kapcsán még azt kérdezném, hogy a könyvválasztás az milyen? Tehát így a megvalósítás az szar, de, de a könyvek, amiket kiválasztanak, Jó. azt te is választanád, Gabi, mondjuk? Uh, hát a novelt ugye én is olvastam, akkor volt egy Lossa, uh, volt gyerekkönyv, amit én nem hallgattam még, én is csak én 4 5 hallgattam, meg így sűrű hét volt ez, és, uh, és amit a polyakov könyv, amit uh, még megnéztem, ott a fordítóval beszélgetett János, az például olyan, hogy, hogy azt gondoltam, hogy érdekes, tehát így felvettem a listámra, Tehát az a, az a funkció, hogy vagy olyasmiről beszél, amit szeretek, vagy olyasmiről, amit lehet, hogy megszeretek, az nekem úgy nagyjából bejött a mintavétel alapján, uh -huh. de én nem nézek tévét. És, és azt gondolkodtam még így a videó kapcsán, nem tudom, hogy ti, hogy vagytok vele, hogy, hogy sok mindenre rászállom az időmet, de a leges legnehezebben, arra, hogyha valaki videót küld, mert mindent lehet rövidíteni, az olvasás, vagy, vagy amikor hallgatsz valamit, akkor tudsz más csinálni, de a, a, amikor filmet kapsz, az 100 idén igénybe veszi te idődet, és pontosan annyi ideig, amennyi a film. Tehát nem Aha. tudsz csalni. De azért remélem a, a heti bölcsész videó az meg volt neked is. A bölcsész videó? Te jó Isten, nem? Ö... Ádám, neked meg volt ez Melyik a... Melyik bölcsész videó? Volt ez a pázmányos... Ja. Jó, aj, a hét, jó Isten. Az annyira látszik, hogy egyetlen egy irodal már nem volt ott, hogy, hogy gerebével, Bocsánat, kifogják, sípoj, 18 plusz volt. Tehát gerebievel, bassza, gerincen, azt a hülyét, aki ad a szöveget írta. <gül> <gül> jaj, jaj, Volt most még egy ilyen heti bölcsész videó, ami, ami nagyon lehúztak, de azt sem voltam képes, pont emiatt megnézni. Tehát még a szar sem nézem meg azért, hogy Aha. képben legyek a heti Te szarokkal. <gül> az meg azt hiszem, hogy a, a, egyébként egy nagyon-nagyon kedvelt, és ugye kapcsolatban is elmúlt, a Momentán társadal csinált valamelyik is, indulott valami Grácsó Krisztián szöveggel, és, és ilyen fészben lett a ajánlás szerint, tehát hogy igazán gagyi. Uh -huh. Ez olyan szomorú. Szóval vannak? A, Most A, a bezárták a... A oldalát, hogy lehet, hogy elvitte őket a népharag. Mindig pázmányos, mi leszünk az újhők, és akkor majd nektek jobb lesz a mi újjukleti pénzeteket, csapat volt. Jó én... sincsen fent. Nem még az, irod... Csak hogy az irodalmárok mentségére akarom mondani, amit még szinte nem pótoltam, de tegnap volt a, a, a Van Designs, nem tudom már hol, a, a, vagy a műpában a, a Pilvaker nevük is, ezért Számpoetri. Ö, est teljesen megtelt a nézőtér, és ott egy ö, hát egy régen ismertem most már csak így tudom, hogy ismertem a Simon Márton nevű költőgyerek, ő így becsatlakozott ebbe tehát az irodalmárok azok teljesen jó projektekbe is belépnek és, és amikor olvastam ezeket a verseket amik ott születnek, a kezdet fiai meg mindenféle hasonló magyar ö, csoportokkal azok tök jók tehát az irodalmáság nem jelenti a lúzerséget így van Pont azt akartam mondani, hogy a Slam az pont egy olyan dolog, amit nem tudok hová tenni, mert itt rendkívül művészi hiphopok születnek, amik ilyen mindig. Tök szerettem annan a de ott is egy kicsit kilógott, hogy akkor ez most így mi? Hát, nem tudom, de jó jót tud lenni. Így van, egy új generációt bevezet a költészet élvezetében mi? Azt az optimizmus teljes. <gül> Lakozzuk rakjuk lak, ki a falra most A ja, ha Harry Potter-t olvasnak a gyerekek, akkor olvasni fognak ja, persze, vannak még a. jó, van, menjünk a következőre az jó hír. hírmát valakit keresnek telefonon, én biztos, úgy hallom biztos nem engem, mert én Aha, én is <gül> Nekem te <pedig> vagy Ádám <gül> nincsen benne akkumulátor ez a CIA megfigyelő drón jelentkezése volt akkor No, de nem jó hír egyébként, a Vampire naplók című L.J. Smith nevezetű szerző kötött egy annyira előnytelen szerződést, hogy éppen most rúgják ki a saját könyvszakozatából. Ajjajjajjajj. Mégpedig azért, mert az írónő Démon és Elena kapcsolata, kapcsolata szeretett volna fókuszálni a következő kötetekben. A kiadó viszont úgy gondolta, hogy a Stefan és Elena pár az sokkal ígéretesebb, és amikor én megkaptam ezt a hírt a múltkor így néztem nagyon Bután a számítógépben, hogy ez valóban az, azt írják itt, amit én olvasok. És igen, tehát egy, sajnáljuk, hogy másik pár fog összeönni, amiatt cseréljük az írót. Nagyon Ez egyébként ilyen TV sorozat franchise lett, szóval így teljesen franchizósították az eredeti könyvek helyett, és végül is ilyenkor már kicserélhető az író. Aha. Valahol finom a horror az egész. Aha, igen, ez tényleg. Szabadság, szerelem, persze. <gül> Ádám, tiéd a következő a hír is. A vá Magyarországoznak benne. Szép lassan nyílik meg előttem. Ez pedig a a híre a kedvenc kollégáimé. A Kraszta László New York kiadója posztolt Twitteren azt, hogy az író nem kapta meg még a New Directions kiadásában megjelent amerikai kiadású sátán sátántangót, és arra hivatkozott volt a koszorús körtő, hogy hát a postás a részeg, író, bocsánat, annyira mindegy ugyanaz. Dehogy nem. De Az egyik nem érki a lapszéléga, hogy nem tudom, melyik amerikai állértelmisége mondta egyszer. Na, no, de hogy a postás a részeg, amire annyit talált válaszolni a kiadó, hogy hát igen, Magyarország. De egyébként mindenkinek vannak ilyen posta élményei, nem? Szóval... Nem is, nem is tudom, hogy ez hány százalékban működő szolgáltatás, hogy, hogy a postás kihoz valamit. Hát, De várjál, most jönnek majd a postából, meg az MVM-ből szóval mobil szolgáltatót, Azért az milyen, ez gondolj bele. Aha. De egyébként az jogos felvetés volt erre a dologra, hogy azért a DHL meg ilyenek is működnek Magyarországon, és hogyha értékes dolgot küldött neki a kiadó, akkor, akkor nyugodtan lehet ezeket igénybe venni pénzér. De lehet, hogy egy könyvnél nem gondolnak arra, hogy néha. Szóval vannak, inkább van a kellemetlen fokozata ennek, mert ugye kellemetlen és a katasztrófa között azért van, van egy szó. A hagyományosan ember azt várják a postától, hogy a, a posta az így a könyvet, a futárszolgat pedig gyorsan vigye el. Uh -huh. Nyilván tudom, hogy ez egy science fiction, emiatt pontosan csatlakozik a hármas könyveléshez, de azért már mégis. Aha. Volt posztás science fiction, nem a... Hogy hívják? Post, post, nem. Postman. Igen, a igen, igen. Igen, meg a Kevin Costneres, lovaglós. Az, az, az, az uh, volt a bokészet, ja. Hmm, nagy szóhaj. Hát Kevin meg Costner. akkor van, van fantasy is a Going Postal az múlt <laughs> Ami viszont jó, a jövő postása van a szemben. Meghát ott a post apokaliptik téma. <síg> <síg> És akkor a postmodern nem is hoztuk még. Jajjaj, <síg> <síg> <síg> oh, de azok Kedves hallgatók, hogyan képzelnek el egy modern postest? Köszönjük a válaszokat majd. Jó van. Találtál ne közben valamit, Gabi, vagy ezt visszamenőleg írott? Na, ez most olvastam a helyi aktuális botrányról. Ez a József Attila díj. Hó, De engem, nem Micsoda? Hát messzéljük. nem vagyok teljesen képben, azt, mert most ébredtem, ugye? Annyi a sztori, hogy ezt a József Attila díjat, ezt úgy tartják, hogy a kosú díj alatti fokozat és irodalmárok kapják, és szakmai szervezetek állítják össze a javaslatot nagyjából egymással egészen. Állítólag, vagy persze ilyenkor, amikor hirtelen jön a külső ellenség, akkor hirtelen kitalálják, hogy ők igazából tökör együttműködtek mindig is, de hát lehet, hogy tényleg tényleg nem vagyok benne. És, és most az a, az a nagy felháborodás, hogy, <gül> hogy a szakmai szervezeteknek kellett javasolni, hogy mit én 24 és abból majd válogatta a szőcsgéza, és ezen egy kicsit kiakadtak, mert hogy vannak, akik állandóan kihúzódnak ebből. Tehát hogy az lenne a cél, hogy akik kiválasztva szakmai szervezet azok megkapják, nem pedig ők javasoljanak, aztán valaki, aki mondhatni igazából régen irodalmár volt, most meg politikus, ő eldöntse, hogy akkor ki az, akit ő szerint ebből támogat. És az, az a probléma, hogy ugye van, akit kihúztak, az azért szomorú, van, aki meg bemaradt azok közül, meg van, aki úgy érzi, hogy hú, ez nem, most már nem olyan, nem olyan öröm így megkapni. Hát itt az alkalom, hogy aztán ne fogjanak kezet, vagy csak kesztyűben, csak meg ne vegyék át, meg el ebből. Hónapokig el lehet nyilatkozott Ebriknek. Abszolút, de igazából éppen ezt olvasom, Krusovszki Dénes nevű költő fiú nyilatkozott, hogy ő megkapta, de nem, nem, nem ment el. Persze most nem, piszkos anyagok is benne vannak, de, de azért az, az, a, a, cím is, a cím is fontos. Tehát nem, hogy aztán most azzal kezdjenek fenyegetőzni, hogy ha nem, nem oldják meg ezt a problémát, akkor vonat elé ugranak. Aha, nem, nem, szerintem egy egynapos sztrájk, nem írnak. Ó, te jó Isten, mi lesz akkor a magyar irodalommal? <gül> jó, van akkor, ha, ha már irodalom, a olvasztunk is dolgokat. Mert... Ó, nekem még van egy gyors két linkem. Ne Jók. De utána esküszöm el fogom mondani, mit olvastam. Uh, Dragomán György ír a literán netnaplót ami ilyen furcsa, blogszerű képződmény ott, és időnként jó, máskor pedig emberek beszélnek a lelkükről. És Dragomán György most nem a lelkéről beszél, miatt jó, hanem arról, hogy milyen számítógéppel irodalmat csinálni, meg hogy hogyan bekapolja ő regényeit, mert hogy milyen dolog az, hogy, hogy elvész a kézirat, és akkor nincsen meg, és hogy régen ez meg még sokkal durvább volt az emelkedési sztorit, amikor Hemingwaynek korai műveit egy, egy bőröndel együtt lopták el, és a korai Hemingway ez meg. meg. És, és hogy hogyan kötött ki az X-érjes tinkpedek mellett, amiből egy 6 éves típust használ? Nekem is volt az X-31-es, imádtam, a meg előtti. Na Igen. <coughs> Így érős Igen. Tinkpedeket nem nehéz szeretni, de elfogult vagyok, úgyhogy abba is hagyom. És a másik link? Az, az egyik a a másik meg a, a, a bekapolás, meg a, nem, a bekapolásnak a kézilatvesztés az ugyanaz, a másik meg ez a, a géppel írni, szerkeszteni, mit látja maga előtt, és hogy tényleg nehezebb úgy egy szöveget, hogyha, ha már készen látod de milyen gépért verzióban, hanem úgy, mint hogyha megjelenne papíron. Aha. Akkor viszont a könyvek. Jó, hát én most olvastam, illetve több könyvről fogok beszélni, maradjunk ebben ennyiben. Mert hogy múlt héten megrendeltem nagyon régi várul istemről a dolgokat. Az egyik a Csedvik nevű viccónak lineáris B megfejtése című könyv volt, ami nem meglepő mondan lineáris B írással, szól, amit a minószi kultúra használt, és amiből találtak egy raklap kiégetett agyaktáblát, és ott próbálták itt összelegózni, hogy mire jó. És az 50-es évek elején ez a csedvik, meg egy, meg egy angol építész meg is fejtette, és most lehet ezeket olvasni. Uh, és nagyon kellemes, uh, ilyen a, a régi tudományos ismeret terjesztő jellegzetességekkel felvértezett könyv azért. Nem annyira izgalmas, nem annyira fordulatos, mint egy mostani nonfiction könyv, de az, hogyha az ember van egy, egy egészen kicsi bölcsészvéd, szerintem érdekes, hogy lehet uh, nyelvtani szabályokat feltételezve, meg uh, meg ragozást, meg ilyeneket elemezve, megfejteni azt, hogy milyen lehet egy szövegnek a nyelve, ahol ugye nem tudjuk, hogy milyen az írás és mi, mi a nyelv mögötte. És aztán hogyan lehet ráfeszíteni úgy egy nyelvet, hogy ezt kiderüljön, hogy ez igen, ezt tényleg görögül írták, és valóban az van rajta, hogy ennyi kocsékerék van elrakva, el, el és ennyi lánzsát tartalmaz a raktár. Cool. Úgy, ez jó. Amit viszont nagyon benéztem, hogy megvettem Libin és Belov az égírás segénye <gül> <gül> című könyvét, amit folytásnak szántam, hogy akkor most. Lineáris egy égkírás, még akkor egy kis hettiták majd beleférnek valahol uh -huh. még, és gondoltam, amikor még a lineáris állnak a megfejtetlensége jövő hétre olvasok Valamint csak csak akkor régi írásokban ugye, volt egy két hetem, az egy jó programnak tűnik. Ezek egyébként iszonyatosan izgalmasak szerintem. Már a rohancit is úgy olvastam, hogy aludni nem volt időm. Na, a szegény égkírás viszont annyira marxos, hogy, hogy az már uh. fáj. Azt, az, hogy az elején elmondják, hogy az égkíráshoz hogyan függ össze a a szociizmuslát ez egy dolog, az az, az ember felül hogy egy regény, nekem is vörös farka van, a vörös orra. Aha, és de, de utána meg az orosz asszirologiatjáról kezd el egy nagyon iskolás szöveg szólni, és ez már maga a könyv sajnos. Oh. És péld például megtudtam azt, hogy a reakciós elemek nem engedték katedrálhoz ezt a jó embert, aki pedig az orosz népnek vásárolt az ő magánkönyvtárát. És akkor itt raktam le az egészet. Azt viszont kerüljétek a fenébe messze. És emellett még volt kettő darab rövid story, ez egyik az egy non-fiction, és itt is az egyik, jó, az egyik zseniális, a másik pedig közepes. A, az ataviz ezen a héten csalódtam, Joe locknak vettem meg a The Case of Missing Moon Rocks című, hát hosszú sajtó, akármiért, hosszú cikkét, ami valóban arról szól, hogy Amerika egy csomó volt között ajándékozott el különböző országoknak, 200 akárhány ország kapott egy, egy kis, kis holdközetet, meg egy, egy nagy plakettet hozzám igazolja azt, hogy ez most az amerikai nép ajándéka legyen szeretett béke. Mi volt még ott a címben? Szabadság. <gül> és és ezt, ezt el is rakták, és egy-kettő ilyen elkellódott. Azt hiszem hatvan hiányzik. Mégis volt egy olyan idős názanyomozó, aki ezeket kutatja, kutatja fel, meg, a, meg tanít diákokat, és azoknak van az, hogy 2500 szavas esztét kell írni arról, hogy az egyik-egyik ilyen kül az, az hol található, hogy mi annak a története. És a a Ficko's Levís vadászott kettőt, az egyik az alaszkai, ami egy, egy múzeum tűzben eltűnt, és aztán egyszer csak fel, felkerült a, nem az ebay-re, de valamilyen valami underground kereskedő oldalra. A másik meg a Nicaraguai talán amit meg egy tábornok próbált kicsempészni az országból, és az a vicces, hogy annyira nincsenek hot a, a piacon, hogy ezek ilyen. Ö, egyszer valaki megbecsült, hogy ez érhető 5 millió dollárt, és azóta minden létező perben, minden létező eljárásban ezt 5 millió dollárt emlegetik. Ö, az egyetlen baj ezzel az írással, hogy az infokadok tök izgalmasak benne, de iszonyatosan leült. Tehát nincsen, nincsen meg az a fezessége, meg nincsen nincsenek ez az íve, amiért jó olvasni. úgyhogy ha valakit a hot érdekel, akkor valószínűleg sokkal jobban jár mondjuk a, a Wikipédiával, mert, mert információban ugyanaz van benne úgyhogy az Ataviszkerülendő, és végül van egy uh, huge uh, holy nevezetű fickó, akitől egy novellát vettem, amit uh, most mindenki istenít, ez a az elmúlt pár hétnek lehet a nagy vagy a, a februárnak mondjuk. Uh, az a cím, hogy Wool, már öt darab része van neki, mert hogy kisírták, hogy folytassad, először ingyenes volt, abba, arról lesúztam, utána 99 dollár, ami Magyarországon 300, 3, 3 dollár 80-ra kerekítődik ki a szállítás miatt. Mármint a 099. Igen, igen, igen. Igen, igen, igen. És, és iszonyatosan jó review okat kapott. Van neki 262 darab 5 csillagosa, 34 darab 4 csillagosa, és a, a maradék 3 csillagból összesen van 20. És 8-an adtak rá egyet, hogy ez mégse jó. Nagyon jó, rendkívül feszes, nagyon szépen felépített kisregény, egy olyan olyan közösségről, amit hát egyrészt valami nincsen rendben, élnek ott egy ilyen atombunkerben, kint toxikus a levegő, szét van marva a tája, messzi-messzi horizonton, meg egy városomlik darabokra éppen ebben a rendkívül rossz időben, és ott nyomozgatnak, meg az egyik szereplő az öngyilkosokat lenni, és ott kiderül, hogy milyennek mi a világnak a csalása, és hogyan van felépítve, és nagyon ügyesen van kitalálva az egész fordulat, nagyon jól olvasni, úgyhogy ezt pedig mindenkinek tudom ajánlani, Jövő héten majd beszámolok a második, harmadik és negyedik részről is. És ez most úgy van, hogy még nem lehet tudni, mikor lesz vége. Tehát abszolút ez a klasszik ki az epizódokat. Nem, az első résznek az, annak teljesen vége van. Aha, tehát ez egy ilyen... Hát ott, ö, ott ö, az a sztoriszál, amit megismerünk, meg azok a karakterek, akikkel, akikkel megbarátkozunk, azoknak a történetről mi mindent tudunk. Az nem fog sehová folytatódni, azok el vannak rendezve, a világnak Aha. azt a szeletét megismertük. Úgyhogy fogalmas is egyrészt, hogy miről szól a második rész, illetve hát lehet sejteni, hogy, hogy hogy a silónak egy másik részét fogja felderíteni. Aha. Meg, meg hát azt sem biztos, hogy azok, amiket megtudtunk a titkokról, meg a működéséről, az az utolsó nagy igazság. Úgyhogy még ott van nyomozni való. Mi történt egyáltalán a világgal? Miatt kényszerültek bele ezek a, a szegény, kevés gyereket vállaló és szarmelókat végző emberek abban a ez érdekes. Szívesen kölcsönadom majd olvasni, mert telefonon lehet 70 oda lehet, hogy hosszú már, de, de tényleg nagyon jó. Gabi, te Oké, okay. én, fú, hát én a befejezetlen könyvek hetét tartottam, és minden, mindennek a vége előtt járok, vagy valahol a közepén. Én... Azt mondja, az egyik az a Mohás Lívia könyv, amit ilyen impulzus vásárlásként megvettem, mert ja, szép emlékek miatt volt ez a halott könyvek kiállítása, ahol belefutottam, mindegy. egy az asszociációban így beugrott nekem ez a kamaszkori takjó, ilyen nem önsegítő, hanem inkább csak én kamaszoknak ilyen tájékozódó könyv, ki tudja mi a siker, és az fő, elég bevezette az emberi játsz megfogalmát, meg, meg egy csomó minden érdekességet, ami akkoriban nekem ilyen újdonság volt. Gondoltam, ha itt van ez a könyv, ami éppen akciós volt, és ráadásul ilyen nők. nőkről szól, ugye az a cím, hogy nők harmadik évezredben, akkor erre lecsapok, és megvettem, és elkezdtem olvasni. És nem tudom behatárolni, hogy mi, mi, micsoda, mert nem önsegítő. Az első, első része a könyvnek az ilyen esettanulmányokbe lejegyzetelése, de, de nem, nem nincsenek a végén ilyen leszűrt tapasztalatok, hogy na akkor, kedves olvasó, ebben a szituációban így, így kell eljárni, szóval valószínűleg nem blokírta ezeket, vagy a fene tudja, hogy ő konkrétan milyen, milyeneket írt. Ha, és aztán egy félbe is szakadt, de azért egy élvezettel olvasgattam, hogyan cseszi más az életét, de meg nem tudtam még azt saját dönteni, hogy, hogy, hogy mennyire tudok azonosulni ennek a hölgynek a szemlélet mondjával, ő a pszichológus is ellenben, tehát nekem túl sokszor belekeverte a hitet ebbe, de egyébként nagyon nagyon minimál szinten, de azért, azért gyakran van az, hogy, hogy rendeznie kellett a szereplőnek, vagy, vagy valahol az kiadt a sztoriban, hogy, hogy a hitét meg eldönteni, hogy akkor most, a, hogy jár templomba, vagy milyen, milyen közösségbe tartozik, de általában, tehát különböző témák szerint csoportosít eseteket. Volt olyan sztori, ahol a nő két fickóval van együtt, és nem tud választani köztük, akkor volt olyan, ahol ö, a házasságon belül erőszakról volt szó, volt olyan, olyan eset tanulmány, ahol a, arról volt szó, hogy... Ö, a csaj nem mert kilépni egy rossz kapcsolatból, mert akkor egyedül marad. Akkor volt egy, egy, egy, egy pár olyan eset, ahol um, rákos vagy súlyos beteg lett, és hogy ez hogyan jelentkezik az életében, vagy éppen az élete hogyan jelentkezik a rákban. Szóval egész érdekes dolgok voltak. És például rendkívül szimpatikus tanácsokat adott a illetve olyan még szimpatikus volt, hogy bánt ezekkel az emberekkel, hogy azt mondta, hogy nem értem, tehát hogy ezt nem tudtam felfogni, hogy ez most hogy működik ennek a csajnak az életében. És ez nagyon szimpatikus hogy ha <gül> egy pszichológus azt mondja, hogy, hogy, hogy, hogy nem, nem ért valamit, vagy, vagy hogy nem szimpatikus neki a szereplő, vagy szerintem valaki elbasz valamit, és nem pedig az objektív uh, teljesen uh, a. <höhö> nem próbálja valami kész mintához. Így igen, igen, szinten. igen, igen, vagy hogy helytelenít, vagy hogy vagy, vagy ilyesmi, és például olyan bölcsanásokat adott, amikor rosszul működött több ilyen kapcsolatnak a szexuális élete, ami, hogy hogy hogy most menjenek haza, és minden nap legalább egyszer, de inkább kétszer szeretkezzenek, és ne beszéljenek se közben, se utána róla. És akkor többször ez általában bevált a kapcsolatoknál, hogy szerinte, uh -huh. hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy valami beindult, hogy nem, nem elemezgették. Tehát nem tudom, nem tudom, hogy oszível ajánlani feltétlenül, de igazából nem volt egy kellemetlen olvasmány, de egyáltalán nem arról szól, hogy, hogy, hogy én akkor most így van, így van, tehát le tudtam szűrni dolgokat, de inkább az, az tetszett, hogy, hogy így belenézhettem más emberek sorsába és azért ezek egy kicsit lecsupaszított ilyen vázzá alakított storyline-ok, -ok, amelyekből <coughs> ezek, ezek is segítenek, amikor az ember benne van a saját erdejében, akkor nem látja ezeket így direktben ez volt az egyik nem, nem befejezett könyv, a másik az a Werner Winch, ha jól lejtem, a szivárvány tövében, amit azért, azért vettem ki a könyvtárból, mert, hogy ti mondtátok, hogy a sok rettenet után olvasok egy kis science fiction Aha. És ez Mondd, az. Ez, mert a múltkor megvettem. de mond, hogy jó, mert a múltkor megvettem ezt. Hát, ki kellett volna kölcsönözned. <tos> <tos> nem, nem, nem tudom eldönteni. Tehát, hogy az egy kicsit katyvasztikus számomra az neki sztori. Van valami jövőbeli világ, ahol, ahol az első komoly probléma az, hogy, hogy ezeket a kialakult netfelhasználási struktúrákat teljesen alapnak veszi a szerző, mindenki ismerést. Neked kell visszafejteni egy olyan kultúrát, ami, ami számomra nem tűnik teljesen logikusnak vagy reálisnak. A, nem tudom, hogy angolul vetted de meg, vagy magyarul, de attól tartok, hogy a magyar fordítás vagy pedig akkor lehet, hogy az eredeti szöveg is ilyen, ilyen nem, nem szerves egész. Tehát valahogy a szereplők, a főszereplők nem, nem olyan érdekesek, mindegyik egy kicsit idióta, vagy, vagy, vagy unszimpatikus, vagy érthetetlen teljesen, hogy Tehát ezek a karakterek nekem nem, nem, nem működtek jól. Ugye nehéz elmondani, hogy miről szól. Itt, 20 év, 2025-ben játszódik, amikor az internet az már sokkal alap, alapabb és ö, egészen más ö, képességeket, készségeket kíván, például a keresési struktúrákat, és stb. már gyakorlatilag kontaktrendsével és, és visel, viselővel, vagy valami ilyesmi. Tehát a ruhába beépített ö, ö, szenzorokkal működik, tehát testeddel tudod irányítani a, a privát messziceket, azokat ö, tekintettel tudod átküldeni a másiknak, ö, a világban különböző léjerek vannak, amelyeket így rávetíthetsz, sőt alakíthatsz rajtuk, megoszthatod a másik és akkor beléphetsz, is. És, és ebben a világban ő, alakulnak konfliktusok. Az egyik egy ilyen világméretű összeesküvés a amely az emberi irányításra törekszik, tehát hogy manipulálja úgy az embereket, hogy bármit megcsináljanak. A másik pedig ott, ami szövődik, az egy, egy digitalizálás elleni harcoló kis csoport, akik megpróbálják a könyvtárat megmenteni, a papírkönyveket, és egyáltalán nem fogadják e hogy a papírkönyvek helyett a, a papírkönyveket odavetítő léer alakul ki a könyvtárban, amely akár esetenként egy gótikus horror-t is megjeleníthet, vagy, vagy egy fantasy könyvest, könyvtárat. Összintem, meg valami nem tudtam összefoglalni, nem tudom megragadni azt, hogy konkrétan miről szól, mi az, ami jó benne. Nem, nekem ez ilyen szétcsúszó történet, és, és nem, nem, nem is tudtam belefeledkezni, nem is tudtam elfogadni, de könnyen lehet, hogy az én, én receptoraim szarok. Most a hát tenni fogok fel egy próbát, mert a, a, a mozdaikok, amiket elmondtál, azok tök jól hangzanak. Más kérdés, hogy mennyire lesz irritáló mondjuk. Engem, engem ideges, így, tehát ennél a könyvénye, mert máskor pedig ez örömtelen, amikor te kapsz konkrétumot, hogy itt van ez a világ, így működnek a dolgok, és, és gőzed nincs, hogy most pontosan mi, mi csoda, hanem ahogy ismered, meg úgy rakod össze, hogy miért, miért, mi, miért szükségszerű, illetve mi, miért alakult ki, és, és az elemek a helyünkre kerülnek, de, de itt még én ezt, ne, ezt, nem értem, ezt nem éreztem, tehát nekem egy kicsit olyan... mondva csinált ez, de egymás helyzet szervetlen elemek, hogy nem, nem tudom. Még bármi, bármi kijöhet végül is, még van hátra 200 oldal, ebből az 500 volt már olyan... illik sejteni, hogy mi történik benne. Ö, lehet, hogy mondom, én tevállalom, hogy én vagyok a bűnös, de nem, nem szerettem meg ezt a könyvet, és, és de örülök, hogy visszaviszem, és, és kapok érte egy kis pénzt még abban a bizonyos könyvkölcsönzőben. Nézd, legalább a színe szép, én ezzel fogom magamot nyugtatni. Ilyen májvaszínű, igazi. Máj, máj, Májvaszintekno színű leginkább. Aha, igen. És akkor még két könyv glamorá, most már szinte befejeztem, és azt kell mondjam, a vége egyre jobb. Tehát... De, de itt is el kellett fogadni, hogy ez nem az én könyvem. Tehát egyszerűen továbbra sem tudtam összekötetésbe, összekapcsolódni Eliszsel, és nem, nem, nem is. Szerintem, most egy időre kiadjam lehet, hogy majd később, vagy lehet, hogy korábban kellett volna olvasni. Nem tudom, nem tudom, de nem jó. Nem jó ez az olvasás. És még egy könyvet akarok említeni, ami igazából vagy hat oldalt olvastam belőle vagy 10 de a, a, ez a Milos Urbántól a hét templom, ami ott volt már két éve a könyvespolcoman, és csak, csak is azért vettem le, mert a Pável nevű könyvesblogger, aki a Pável Olvas című blogot vezeti és iszonyú érdekes könyveket olvas, meg nagyon jókat is. És van, amikor csak röviden van, amikor hosszabban ír róluk ő beleolvasott a Vélgróf című könyvbe, ami ugye most jelent meg Benedek Szaborstól, és, és hát ilyen nagyon-nagyon nem tetszett neki. Azt mondta, hogy az egész ilyen tehát felületes, felszínes és ilyen gagyi. A... Viszont ha az ember ilyet akar olvasni, ilyen gótikus modern horror regényt, akkor ajánlja ezt a könyvet, a Miros Urban Hét Templom című könyvét, amelyet most el is kezdtem olvasni, ez Prágában játszódik, Prága egy nem teljesen ismert, vagy annyira nem a klasszikusan a turisták által ismert részén, is maga a, a város az teljesen bele, szelvesül a könyvbe, a szereplők meg a sztori az meg, az meg teljesen kitalál, de abszolút a városra épül. Erről majd a következő adásban fogok többet beszélni. Biztos van benne ször, meg nédli. Hát egyelőre a templom, az Aha. már volt. Hát valahol Illet... elkezdeni, de igen, annyi, annyi a sztori alapja, alapja hogy van egy uh, korábban rendőrként dolgozó figura, aki aztán most nem dolgozik rendőrként, még nem derült ki, hogy mit csinál, aki egy templom mellett halad el, de egyébként nagyon jó a szöveg, tehát elég irodalmi. Aha, és uh, itt meg, megcsapja őt a knédli illata. Nem? Hát nem, igazából egy harangzugással reggel 3 4 kor és uh, ez, ez gyanús, mert akkor semmi oka a harang, harangozásnak is felmegy, és igaz, egy ember van a harangnyelvére kötve, aki ott kolombol a, a harangban, és akkor az ember ráadásul a bokén keresztül szúrva van fellógatva, és, és itt az első bűntény, és senki nincs ott, pedig úgy néz ki, hogy éppen akkor mm, még lengett ez a test, amikor odaérnek, tehát valakinek ott kellett volna, tehát legalább látni valakit az elkövetőt, és itt ideig jutottam a könyvben. Na, hát ez nagyon izgalmas, én olvasnám már innen. <gül> Meglátjuk, de tényleg Köszön nagyon sűrű. Ott már vannak benne ilyen versidézetek, akkor, akkor maga a, a tér, ahogy, ahol mozog. Nem <gül> Zene még nincs, tehát semmilyen sem játékra, illetve zenére nem tesz utalást. De érdekes. Jó. Na, én meg múltkor beszéltem egy olyan női komikus könyvéről, ami nagyon nem tetszett ez a Ellen Digener, ami egyáltalán nem volt vicces. És most meg nem is tudom, már valaki Twitteren, akit követek, elkezdett így a Kindle olvasóján keresztül ilyen részeket posztolni ebből a Tina Fey nevű komikus csajnak a könyvéből, aki egyébként ez a Rák című tévésorozatban szerepel, meg készíti, meg írja, meg a emlékezhetünk rá a Saturday Night Live-ból, ő volt a sarapélin figura, és hát van egy könyv az a című, hogy Pance, ilyen önéletrajzi könyv alapvetően. Tényleg így kedvet kaptam azokból az idézetekből, és ez baromi jó könyv volt. Tényleg ilyen egy-két ültemben elolvastam, és nevettem is rajta, meg tetszett is a szemléletmódja a csajnak, hogy abszolút pozitív élmény volt. Ugye nemrég fejeztem be azt a rockstáros kábítószeres könyvet, és jó volt egy olvasni, ahol egy normális ember van a showbizniszben, és nincs alkohol problémá, kábítószer probléma van családja, meg nincs rossz kapcsolat a szüleivel, és gyereke van, és teljesen normális életet él egy jó, jó pofacsaj. Abszolút tetszik a És akkor miről írja a könyvet? Arról, hogy hogy, hogy került bele ebbe a showbizniszbe, hogyan került be a Saturday Night Live-ba, hogyan működik ennek a tévésorozatnak a készítése, milyen kihívások vannak, meg úgy magáról ír, és nagyon jó pofán. tényleg. Ugye 40-es csaj már, és jó pofa a dolgokat ír így a öregedésről is, valami olyan idézet tetszett pont meg nem tudom pontosan mi volt az de úgy tényleg abszolút ilyen szimpatikus karakter, és le is töltöttem néhány epizódot ebből a szört irányból mert én csak ilyen youtube ilyen videó snippeteket láttam eddig belőle, és egyáltalán nem tetszett, de ettől függetlenül a könyvet azt tényleg tudom mindenkinek ajánlani, aki, aki szeretne valami kicsit vicceset olvasni, meg esetleg a Saturday Night Live-ot szereti, mert én azt régen nagyon szerettem, és jó belelátni, hogy hogy működik ez a dolog és fiatalok is olvashatják? <gül> igen, igen. Én ezt az Amazonon vásároltam egyébként az amerikai kártyámmal, <gül> hogy minden mémet visszahozzunk. De tényleg amennyire rossz élmény volt az a másik amerikai komikustól, ez aztán teljesen abszolút meglepetés volt, hogy mennyire jó. És ami így furcsa volt... Nekem így e, szemléletmódba ez a gyerekvállalás rész. Szóval pont, pont akkor született a, a gyerekem, mikor így belekeztek ebbe a szörtirak és nem is tudom, ilyen három hónap után, két vagy három hónap után úgy ment visszadolgozni, hogy ilyen, mit tudom, én napi 18 órákat dolgozott, és akkor ilyen videós, monitoron izé, monitoron nézhette időnként a gyereket. Meg tényleg így érdekes, hogy leírja, hogy nem, nem mert például vitatkozni a, a Babysitterrel, akit szerinte túl rövidre vágta a gyereknek a körmeit, mert nem érezte kompetensnek magát a kérdésben. Szóval, Aha. Azért Hú, ez látszik. kemény. Igen, látszik, Elég hogy. És nem tudom, láttátok ezt a Margaret Thatcherről készült filmet, ami most így Oscar jelölt volt. Nem. nem. Meg ugye nyert is a, <hül> kívánok én teszembe a neve, a csaj. Maryland Street. Maryland Street. Igen, és pontosan ugyanilyen jellegű probléma volt ott is a gyerekvállalás, és hogy elragadja tőle a, a, az egész embert kívánó munka, és érdekes, hogy összecseng így nagyon rövid időn belül ez a film, meg ez a könyv, és nem feltétlenül egy olyan életmód ez, amit, amit én tudok támogatni. De hát, mint férfi, aki saját karrierét építgetheti nyilván nekem, Igazából ebben nincs beleszólásom, hogy a nők hogy éljék az életüket, meg hogy hol vannak a prioritások, de azért pont ez a pár hónapos korban nem akkor alakulnak ki a legfontosabb kötődések. Aztán majd nézhet, hogy miért kell járni a gyereknek pszichológushoz egy életen át, szerintem. Ó, hát a doktorhaus óta tudjuk, hogy mindenki minden szülő csak okos problémát a gyerekének, én, amivel lesz. Abszolút, abszolút így van, abszolút így van, teljesen egyetértek, csak ez egy olyan magától értetődő dolog, nem hogy amikor még nagyon pici, akkor... Aha, igen. Legábbis eddig annik, annak tűnt. <gül> igen, igen. De, mint mondom, tehát abszolút pozitív élmény volt. A másik dolog, itt a előkerült már, hogy én csak játék a zenével kapcsolatos dolgokat olvasok, a Old Republic videójáték, amire kitértünk az elején, ami teljesen Az, már nem csak a regények jelentek meg, amiből vásároltam, meg el is kezdtem olvasni, hanem a Dark Horse nevű képregénykiadónak megjelent direkt ehhez a sorozathoz. Van mit tudom, én 15-20 különböző Star Wars sorozatuk, de ez az Old is képregény sorozat, és abban az első három számot vásároltam meg. Úgyhogy általában, tehát így alacsony az elvárásom az ilyen Franchise-dókkal szembe. Tehát, hogyha kicsit így hozzáad a világhoz, vagy megismerek valami szereplőt, vagy mit tudom, én valami kis érdekes mellékszállat felkutat a történet, én már elégedett vagyok. de ja, arra jó, hogy amikor az ember nem tud játszani, de arra vágyik, hogy játszon, akkor is elővehet egy ilyet, és akkor visszamehet abba a világba. Te ez egy nagyon rossz. Képregény sorozat sem. Tehát így az alacsony elvárásaimhoz képest, és nagyon rosszul teljesít. Így megnéztem, és a játéknak az egyik írója, tehát aki ott a storyline-t írja, az, az írta ezt is. És hát szerintem látszik, hogy se a képregény világában, se így a, a, a, az írás világában azért nincs annyira otthon. A, gyakorlatilag mind a három szám arról szól, hogy hogy. A van hatalmas mennyiségű szereplő, és a játékban szereplő összes bolygót meg kell, hogy látogassák, hogy ott megvillantsák a grafikai világot. Gyakorlatilag az egész az, hogy itt van egy panel, akkor van valami harc, akkor annak az az eredménye, hogy rögtön valami másik világra kell menni, és útközben is valami harc megérkeznek, ott is valami harc, és akkor teljesen követhetetlen, hogy egyáltalán mi történik, és van egy ilyen teljesen kiszámítható, ilyen árulás szál benne, meg nem is, az a, nem is azok a rosszak, akire gondolt az ember. Tehát abszolút számomra. a rossz az, aki rosszra gondol. Jaj, nem. Csak, csak, hogy folytassuk egyébként a különböző szubkultúrák elidegenítését. Azért a, a Star Wars-t sosem a, a kifinomult, ekói, finomságú történetszövést vártuk szerintem. Nem, de egyébként én olvastam néhány vállalható... Uh, ilyen Star Wars, Extended Universe regényt, de abból is készülnek jó, jó történetek meg van annyira színes meg érdekes világ szerintem, hogy akár jót is lehet benne írni de, de ez nem az ami még érdekes benne, hogy hogy elkezdtem klikkelgetni a Dark képregények között így az online voltba is, látom, hogy sajnos itt is sok pénzt fogok költeni <gül> és uh, grafikailag is egyébként az Old Republic így eléggé vacak tehát nem valami karakteres olyan mintha ilyen uh, túl, tehát ilyen kontrasztot maximalizálva fotókat így átrajzoltak volna tehát az oh, arcvonások minden, de, de nem lett tőle művészi, hanem, hanem jellektelen meg olcsó viszont láttam itt a, a Dark Horse World olyan sorozatot ami nem is tudom, Crimson valami, ami ezekről a Vörös ruhás imperiál katonákról szól, és az például egy grafikailag nagyon, nagyon látványos, meg karakteres dolog. Úgyhogy lehet, hogy még abba is benézek egy párat. Majd, ha meg lesz az új iPad-em, azon fogok. És oh. oh. oh. is mit hogy... sikült mindenről beszélni. Viszont még nagyon érdekes dolog itt. Beszóltam a postásoknak, a, nincs még fél órája, és a szomszéd most, ahogy beszélgettünk, áthozta a postámat, megérkezett az Asimov Science Fiction magazin, dupla száma, hiánytalanul minden oldal benne van. Köszönöm a postána. Sokáig minden, minden postás. Hogy teljesítették azt, amit vállaltak. Igen, igen. Aha. 200 oldal, úgyhogy most itt fog küzdeni, hogy olvassak inkább, vagy vagy Páblikot játszak. arra jülettem rá a Wikipédiát böngészvén, hogy hát Dark Horse-nál az egyik kedvenc képregénysorozatom, elbaj. Igen, igen, és rengeteget lehet online vásárolni belőle. És hát azok remekek. Úgyhogy most már el tudom képzelni, hogy lehet milliókat elkölteni a boltjukban. Igen, meg nekik volt, volt mindenféle ilyen alternatív, meg, meg ilyen indi képregény kiadásuk és azon kívül, hogy abból tartják el a bizniszt, hogy ilyen nagy franchise-oknak bedolgoznak, lásd az összes tárvásorozatuk, nagyon sok értékes cuccuk van sőt, amikor így meg nagy meg... képregény vásárló időszaka volt az életemnek akkor, akkor jellemzően ilyen képregényeket vásároltam Most csak nem itt eszembe, de volt film, is, annak próbálkoztak ők is. Ja igen, hát a Time Cup és az ő franchise-uk volt. Ja, Sin, meg, City. Sin City meg hát a... Hogy hívják? A Pamela Anderson szerepelt egy ilyen képregényes filmben, ami nagyon... Barb Byer. Bar. Bar, Bar, az is tárgatott. Nem, nem láttam. Szerint. Uh, én hát meg pontosan, szerintem már nem. Pontosan olyan, ahogy elképzeled. <laughs> és megyek le oké. Oké. Okay. <laughs> okay. Jó van. Még valami... Szerintem, Pamela az nagyon jó végszó volt. Így van. Én Én akkor, és akkor a nemzeti dal a kivezető lépcsőjén a podcastnak inkább hanyagoljuk. Jaj, Gabi, el. Nem nem, nem, nem, nem. Sajnálom. Akkor sziasztok. Akkor egy bármelyik másik pedők léci Nem, hát gyerekek, hát ha valamikor, akkor most aztán mindenki megkaphatja megfelelődőzést bárhol. Nekünk azt nem. kell, hogy azt adjuk, amit nem kaphatnak meg hanem az, ami a lengyelű a műveket Pesten. Ehhez képest mi a Nupamale Andersont. Így van. Meg majd akkor bevegunk valami kér videót. Én szerintem. Én ezzel járulnék hozzá az ünnepi fényhez. Oké. Okay. Na, hello. Sziasztok! Hello.